...a jeho přátelé. Diesel Bill a Ben jsou mašinková dvojčata. Každý má čtyři kola, malý komín a střížku a malou kabinu. Jejich vagóny jsou plné jílu. Z něj se vyrábí porcelán, papír, barvy a spousta dalších věcí. Dvojčata mají spoustu práce, když vozí vagóny mašinkám na hlavní trati a lodím v přístavu. Jednoho rána naložili vagóny a odjeli pro další. Když se vrátili, všechny byli pryč. Dvojčata byla překvapená. Strojvůdci zkoumali olejovou skvrnu. To je dýzl, řekli. Co to je? zeptal se Bill. Asi ten dýzlový duch, odvěděl Ben. V depu visí varování. Prý útočí na nemocné vláčky. To ty zčera hekal a kašlal. Je to tvoje vina, že přišel ten duch. Není, ale je. Přestaňte se hádat, smáli se strojvůdci. Půjdeme zachránit naše vagóny. Byl a Ben se vyděsili. Ale ten duch nás začaruje jako ty vagóny. Ale nezačaruje, odpověděli strojvůdci. To spíš my začarujeme jeho. Poslyšte, on neví, že jste dvojčata. Takže vám sundáme jména a čísla a uděláme tohle. Dvojčata se s funěním vydala hledat dýzl. Nemohla se dočkat, jak ho potfouknou. se na nádraží a našla na vedlejší kolej Diesel se zmizelými vagóny. Ben se schoval vzadu a Bill jel statečně dopředu. Diesel vzhlédnul. Chceš něco? Ano, řekl Bill. Chci, chci svoje vagóny. Ty jsou moje, řekl Diesel. běž pryč. Byl předstíral, že se bojí. Ty si ničema, lesl. budeš litovat. Jel zpátky a schoval se za vagóny na druhé straně. Ben vyrazil dopředu. Zloději vagónu! zasyčel a pak taky ujel. Byl ho vystřídal. Takhle to šlo dál a dál, dokud se z toho dízlu nezamotala hlava. Dost! Je mi s vás na nic! Obě mašinky se na něj podívali. Vy jste dva? Ano, jsme dvojčata. To jsem měl tušit. Najednou tam přijel Edward. Billy a Bene, na co si toto hrajete? My si nehrajeme, protestoval Bill. – Zachraňujeme naše vagóny, řekl Ben. – Ani ty si nebereš naše vagóny bez ptaní, ale tenhle dýzlový duch, ano. – Nemusíte být hrubý, řekl Edward přísně. Tahle mašinka je Metropolitan Vickers elektrický dýzel typ 2. Dvojčata byla ohromena. – Promiňte, pane, eh, nevadí, usmál se dýzel. – Říkejte mi, Boko, mrzí mě, že jsem nevěděl, jak to tu chodí. To je v pořádku, řekl Edward. Teď jeďte, bile a bene, přivezte Bokovi vagóny a pak si vezměte ty svoje. Jsou to hodní kluci, řekl Bokovi, ale někdy je to s nimi na zbláznění. Boko se zasmál. Na zbláznění, řekl. To je pravda. Jim Jim v roce 2007 Jim Jam uvádí Tom a jeho přátelé. Nesprávná trať. Nová vedlejší trať je důležitá stejně jako Edwardova. Ale jejich koleje a mosty nejsou tak silné jako ty na hlavní trati. Tlustý správce to ví, a nedovoluje těžším lokomotivám jako je Gordon po nich jezdit. Ale jednoho dne mluvil Gordon tak, jako by tlustý správce vydal tenhle příkaz z úplně jiných důvodů. To není fér! brblal Gordon. Co není fér? zeptal se Edward. Dovolovat dízlům z vedlejších tratí táhnout vlaky z hlavních tratí. Neboj se, Gordon, bo Kotě určitě taky jednou nechá táhnout svůj vlak. Gordon se ohradil. Nechci táhat Bokovi špinavé vagóny. Nebudu jezdit po vedlejší trati. Proč ne? Byla by to hezká změna. Tlustý zprávce by to nikdy neschválil, funěl Gordon. Vedlejší tratě jsou zprosté. Gordon ocupěl pryč. Edward se zasmál a následoval ho do stanice. Obě mašinky každý večer odvezou ze stanice dva rychlíky. Gordon vždycky nejdřív výždí s expresem z hlavní tratě. Edward následuje opět minut později s vlakem na vedlejší trať. Většinou všechno šlape jako hodinky, ale ten večer nastal problém. Dáma ve velkém zeleném klobouku se loučila s přítelem. Gordon měl za chvilku výjíždět. Topič se podíval ven a zahlédl něco zeleného. Už jedeme! Myslel, že to průvočí mává vlaječkou. Gordon vyrazil a nechal na nástupišti zavazadla cestující i průvočího, Všichni byli překvapení a naštvaní. Aby toho nebylo málo, než Godna zastavili a poslali zpátky, Edward už měl spoždění se svým vlakem. Takže vyrazil první. Ale signalistovi na křižovatce o změně nikdo neřekl. Omylem poslal Edwarda po hlavní trati. Gordon musel jet po vedlejší trati a naštvaně přesupěl na vedlejší kolej poblíž přístavu. Příštího rána se na nádraží objevili Bill a Ben. Nečekal tam na ně žádný vlak, ale to jim nevadilo. Dobírat si byla větší legrace. Co to je? Zeptal se byl. Šš, zašeptal Ben. To je Gordon. Vypadá jako Gordon, ale nemůže to být on. Gordon nikdy nejezdí po vedlejší trati. Myslí, že je sprostá. Gordon předstíral, že je neslyší. Když to není Gordon, řekl Ben, je to jen hromada starého železa. Měli bychom ji odvést do šrotu. Nebyle, tohle se nehodí ani na šrot. Odvezeme to do přístavu a hodíme to do moře. Gordon se vyděsil. Já jsem Gordon, dost, dost! Když konečně dorazil Boko, Gordon byl přesvědčený, že nic tak krásného ještě neviděl. Boko, mašinko milá, zachraň mě! Boko rychle pochopil situaci a pohrozil, že odveze vagóny, které přivezl Probyla a Bena. To konečně dvojčata usměrnilo. Gordon mu byl velice vděčný. Ty malý ničemové, jak to děláš? Znáš to? řekl Boko. Je to hračka. Gordon dodnes věří, že mu Boko zachránil život, ale my víme, že dvojčata si dělala legraci, vidíte? Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Eduardův výkon. Autobus Bertie vozil turisty po ostrově Sodor. Bylo to jejich poslední odpoledne a Edward se chystal, že je vezme za bilem a Benem. Bylo pro něj těžké rozjet se s těžkým vlakem. Vidíte, jak se namáhá, zeptal se Henry. Musí ho to bolet, poznamenal James. Jak ubohé, oh zavrčel Gordon. Měl by toho nechatajíci odpočinout, než bude pozdě. Buďte tichá, okřikl je kačer. Žádlíte na něj, Edward je lepší než vy všichni. Máš pravdu, kačere, řekl Boko. Edward je starý, ale ještě nás všechny překvapí. Dokázal jsem to, jedeme, dokázal jsem to, jedeme, řekl Edward, když konečně supěl z nádraží. Bill a Ben viděli turisty moc rádi. Bavilo je fotografovat se. Později odvezli turisty speciálním vlakem do míst, kde se těží jíl. Pachni se skvěle bavili a turisté byli ohromení. Pak Edward vezl turisty domů. Cestou se změnilo počasí. Edvarda sužoval vítr a déšť. Porouchalo se mu pískování a jeho topič musel stát vepředu a házet písek na koleje ručně. Edwardovi najednou uklouzla kola a s hrozným zaskřípěním se něco zlomilo. Posádka zjišťovala škody. Oprava nějakou dobu trvala. Máš zlomený jeden čep, Edwarde. Odstranili jsme ti postraní ojnice. Teď si jako zastaralá lokomotiva. Dovezeš ty lidi domů? Musí se dnes večer vrátit. Zkusím to, slíbil Edward. Edward supěl a hrozně se namáhal, ale pořád mu kouzala kola a nedokázal se s těžkým vlakem rozjet. Cestující byli rozčílení. Strojvůdce, topič i průvočí obcházeli vlak a upravovali spojení mezi vagóny. Uvolnili jsme spoje Edwarde. Teď se vozy rozjedou jeden po druhém jako nákladní vagóny. To bude mnohem snažší, řekl Edward. No tak, supěl a opatrně se rozjel. Pak se rozjel první vagón. Pomohl druhému a druhý pomohl třetím. Dokázal jsem to! supěl Edward. Pomalu, varoval ho strojvůdce. Výborně, povedlo se, povedlo se! A spokojeně poslouchal Edwardovo pravidelné supění, když jel pomalu, ale jistě ku předu. Unavený, ale neporažený Edward konečně dorazil do cíle. Henry už na turisty čekal se zvláštním vlakem. Píp, píp! Tlustý zprávce ukázal na hodiny. Ale nadšení cestující Edwardovi děkovali. I jeho strojvůci a také Topičovi. Kačer a Boko dohlédli na to, aby měl Edward klid. Gordon a James jen s úctou mlčeli. Jím v roce 2007. Jím uvádí Tom a jeho přátelé. Ten výročí oné nehody tudy projíždí znovu a znovu. Aby varoval ostatní, sjede do propasti a křičí jako ztracená duše. Percy, o čem to mluvíš? O vlaku duchu, Stroj ho včera večer viděl. Kde? Zeptali se Tom a Toby. To nevím. Oh, klepou se mi kola, jen na to pomyslím. Ha, řekl Tom, jsi jen hloupá malá mašinka. Já se nebojím. Tom na toho ducha nevěří, řekl Persi příštího rána. Strojvůdce se zasmál. Já taky ne. Byl to vymyšlený duch v televizi. Persi byl zklamaný. Toho večera se mracel z přístavu. Persi věděl, kde je i ve tmě. Krouva farma, už tam skoro jsme? Rád jezdil v noci, koleje hučely a signální světla zeleně svítěla. Před ním ale ležel rozbitý vůz s vápnem. Farmář sem šel pro pomoc. se rozmetal vozík na kousíčky a všude kolem bylo vápno. Rychle jel k nejbližší signální stanici. Persiho strojvůdce vysvětlil, co se stalo. Postarám se o to, řekl signalista. Ale radši očistě Persiho, nebo si budou všichni myslet, že je to duch. Persi se zasmál. Předstírejme, že jsem duch a vidě jsme Toma. Toho odnaučí říkat, že jsem hloupá malá mašinka. To by slíbil, že mu pomůže. Se chystal na svůj večerní vlak. Persi měl nehodu, volal Toby. Chudák, mašinka, řekl Tom. Zatraceně, takže přijedu pozdě. Uvolnili ti trať, je to něco horšího. Tak ven s tím, Toby. Nemám na to celý večer. Zrovna jsem něco viděl, řekl Toby. Vypadalo to jako persihoduch. Říkal, že sem jede, aby nás varoval. Ha. No a co? Neboj se doby, já tě ochráním. Pípí, pípí, pípí, pí, puste mě dovnitř, puste mě dovnitř, volal Persi. Ne, ne, ani za všechny kouř z mého komína. Budu funět a supět a vyrazím vrota. mi ne, zvolal Tom. Připozdívá se, nevšiml jsem si, musím najít Ený a Clarabel. Tom se vrátil až ráno. Kde jsi byl? Zeptal se toby. A víš, řekl Tom, Věděl jsem, že budeš smutný kvůli Persimu a nechtěl jsem tě otravovat. Přespal jsem ve skladu a... O, promiň, nemám čas, musím si zajít pro další vlak. Persimu se jeho dobrodružství ohromně líbilo a moc si ho užíval. Slyšel každé slovo. Vida, vida, vida. Co si o tom myslíš? Skoro to vypadá, smal se to by, že náš Tom právě viděl ducha. Belo Belgium Gem v roce 2007. Aho jako přátelé. Chlupatý jako medvěd. V létě lidé sekají vysokou trávu podél tratě a nechávají ji schnout na slunci. V tomto období Persi zastavuje v místech, kde se tráva seká. Muži naloží jeho prázdné vagóny a on je odveze na nádraží. Kdo by je pak zaveze do hor, kde jimi farmáři krmí svá zvířata? Uí! Písknul Persi jako duch. Neboj se, Tomé smál se, to jsem jenom já, to tvoje ošklivé výzdání vyděsí každého, řekl Tom. Jsi jako ošklivé? Já jsem zelená stonožka s červenými pruhy, pokračoval Tom. Na stejně se plazíš, neplazím. Kdo má tenhle týden každé odpoledne spoždění? To kvůli senu. Nemůžu si pomoct, řekl Tom. Čas je drahý a tlustý správce na mě spolehá, že ho dodržím, což nejde, když se celé dny hrabeš v seně. Jaká pak zelená stoložka, supěl Persi, Vydal se vyzvednout seno a odvést ho do přístavu. Všichni říkají, že jsem hezký, nebo aspoň skoro všichni. A moje obliny jsou hezčí než Tomovi rohy. Tom tvrdí, že pořád jezdím pozdě, brblá. Nejezdím pozdě, nebo jen o pár minut. Co to pro má je? Snadno to dožene. On a jeho strojvůdce se rozhodli, že pojedou domů dřív. Pak nastaly podíže. Bedna plná syrupu se celá vylila na Persiho. Persi se naštval. Byl pořád lepkavý, když odjížděl. Foukal silný vítr. Podívej se, zvolal strojvůdce. Vítr se opřel do naloženého sena a rozházel ho po trati. Kolaje vedou tudy, tak to zkuste, Persi, radil mu strojvůdce. Persi zrychlil. Ale kvůli seno byly koleje kluské a protáčela se mu kola. Opakovalo se to pořád znova a znova. Musel počkat, až bude trať uklizená, než mohl pokračovat. Všichni čekali. Tom netrpělivě funěl. Deset minut spoždění... Já ho varoval. Cestující si stěžují a tlustí správce. Pak všichni spatřili Persiho. Smáli se a křičeli. Omlouvám se za spoždění, supil Persi. Podívejme, co to vylezlo ze sena, smál se Tom. Co se děje? Ptal se Persi. Taková chlupatá stonožka, funěl Tom. To spoždění mi stojí za to, když jsem tě viděl. Persi dojel domů, ukázal mu strojvůdce v zrcadle, jak vypadá. Je, mináčku, nedivím se, že se smáli. Jsem chlupatý jako medvěd. Prosím, umíte mě, než přijede Toby. Ale všechno marné, Tom už to by mu všechno vyprávěl. Místo toho, aby se Tom s Tobin bavili o něčem rozumném, jako jsou duchové, vtipkovali o chlupatých stonoškách a dalších tvorech, kteří se plazí v seně. Hodně se nasmáli, ale mu přišlo, že se chovají hrozně hloupě. Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tom a jeho přátelé. Tom a zmizelý vánoční strom. Dny do Vánoc Na ostrově Sodor čekali na příjezd spousty dětí Všechny mašinky měly hodně práce s posledními přípravami Tlustý správce chtěl, aby letošní vánoční oslava byla výjimečná Už netrpělivě čekal na toma. Rychle, řekl Náš vánoční strom dorazil včas Ty pro něj dojedeš, Tome Káčer se postará o Annie a Clarabel, než se vrátíš. Budeme taky zpívat koledy? Zeptal se Tom. Uvidíme, odpověděl tlustý zprávce. Bylo by hezké zase zpívat koledy. Povzdechl si Tom a vydal se za svým důležitým posláním. Tom vyzvedl stromek, ale ležela před ním velká sněhová závěj. Nesmím se opozdit, pomyslel si. Tlustý správce na mě spolehá. Tom odvážně písknul a snažil se pohnout, ale nešlo to. To nejhorší ale mělo teprve přijít. Chudák Tom byl celý zasněžený. Mezitím ostatní mašinky čekaly a čekaly. Stěžovali si, že má Tom spoždění. Ticho, řekl tlustý správce. Tom se vydal zpátky, ale sníh zničil telefonní vedení. Počítejme s tím, že se ztratil. Mašinkám bylo Toma líto, ale dvojčata se odvážně vydala ho zachránit. Najednou viděli závěj, která byla větší než ostatní. Pomoc! Ticho, řekl Donald. Něco slyším. Nejspíš vítr, odvětil Douglas. Pomoc! Ne, poslouchej, trval na svém Donald. Támhle! Oh, to je Tom! Honem, ten chudák musí být skrz naskrz promrzlý. Když dorazili dělníci, chvíli jen trvalo, než se rozmysleli, jak těžkou sněhovou Závěj odstraní. Tomu, v strojvůce a hasič, kteří se schovali v blízké chatce, se k záchraně připojili. Konečně zachránili Toma i krásný vánoční strom ze Závěje. Znovu vyrazili, aby dokončili svou dlouhou cestu. Tlustý správce je vřele přivítal. Jako odměnu za tu těžkou práci můžeš přijít na oslavu. A teď rychle. Na nádraží bylo za chvilku vše připraveno. Jedna, dva, tři. Najednou bylo jako kouzlem nádraží plné světel. Dámy a pánové, poděkujme Tomovi a všem jeho přátelům za to, že tuhle oslavu umožnili. Najednou zaslechli podivné vrčení. Persi a Tom se usmáli, věděli, kdo to je. Helikoptéře Heroldovi jasně zářila přistávací světla, když měkce dosedl do sněhu s sebou velké překvapení Santa Klause. Všichni se radovali a oslava začala. Není moc příjemné zůstat vyset ve sněhu, zašeptal Tom Persimu. Ale za tuhle oslavu to stálo. Veselé Vánoce, Persi! Veselé Vánoce, kamarádi! Jim Jem v roce 2007.